رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل محمد محترمه و دغه بیان د خرچو کولو کې په اهل عیال باندې د مسلمان مؤمن نه حلال کسب کړي حلال اموند ته او دغه په ثوره په رزق راړي نو د دې سمره له قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی د خپل کتاب عظیم کې فرمای او علالموود لهو او پکلار د دې د شیوانه رزقو غنا رزق او فراق د دی بی بیا بی نو د بی زنانو ده وکښوته عنا او جامی دی بی د بیل بی بی معروف په د شریعت مطابق مدخل دی بی بی دا دا نان دا دی دال بچ دغه نه نفقه رزق او دا داد خاون ته دیواله پودا د مواري د اسدا چې د توالله په ديوانه اجر او بدلي ورکي وقال تعالی او فرمایلی دی الله تعالی شنو دی لینفق دی دپار چې ونه کوي او خرچ کیږي دو ساعتن قاوند وقاتو د مالداري من ساعتی دخل مالداري مطابق یو مالدار ثڑے دی نو په بازار بچو بی بی مالداري مناسب خرچه کوي ومنع او قدر عليه رزقه شتاں کډې شه دی پاغوان رزق داوه او غریب دی فقير دی فلي ينفق من الذي اولى بما آتاه الله ده هغه چلاته لور لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها تکلیف کنا ته وي الله او نفس الا ما مگر هغه مناسب آتا ها چې کوم وس او طاقت الله دې نفس ور کړې وقالت علا او فرمایي دي چې الله تعالى چلي دي وا ما انفقتم من شاي اغه چې لګوي تاسو د سشينا حلال مال له شريعت مطابق کې لګې دا الله دنیا او خيرت کې داوي اوج بدرکې دنیا کې بدرکې او خيرت کې بدرکې وابي هرره رضی الله تعالی عنہ تابو هرره رضی الله عنه روایت په قالې فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے دی دینار انفقته فی سبيل اللہ او تاولہ بول اللہ نارک فی سبيل اللہ امن حج عمرہ کی جو لگولا جہاد دیو لگولا, لگولا. دین پر او غلا اشرف اید عن فقطه في رقبه تا ول غولد يو غلام فازادو لك ودينار ون دينار اشرفا تصدقت به على مسكين تا خيراتك فايو مسكين ودينار ون دينار اشرف اید عن فقطه ولاهلك تا ول غول فبال بچ نو اعظمها دレルویا په دې ټول کې په اجر کې انځي هغه دا ان لا ولا اهلک چې ته لګي هغه په خلبال بچوالې دا په بال بچوالې لګولواله د دې ټول نو غره دا ربو المسلمو خدا معنا نو چې بال بچو لګوا او نور کو څنګه لې دې مړکی دې مخالف دې مفهوم مخاليف وای بازی اوقات چې سره داشې چې د بال بچ دې لګول لخير خیرات نه او ناپو هباږي ګور داس نه پوئ چې بچی د خپل نوښر او باسي نو کده د الله لپاره کیږي چالهور کې هیڅ خیرات خو د خپل بچو دی له خیرات نه وي نو دا چې لوی خیرات د خپل بچو مالې رواه مسلمن د دې حدیث رواه امام مسلم رحم الله کړي حدیث جوې صلی الله علیه و د نفکین اله او بدنور کارو نه کوي رمبر فریضه پدستا دبال بچ نفقا او صدقا یلی دا اغی خرچا دا دا اغی نفس لا نور چیزو نا دی وعن عدی عبداللہ دا عدی عبداللہ ویقالو عدی عبدالرحمن دا عدی عبدالرحمن بجدد مولا رسول الله صلی الله علیہ وسلم چی دا ازاد کرش غلامود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی مشکای شریف کی دل آرکت قالے فرمائے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہ الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمایلی اپ ذل دینار مغرط دینارونو کې ينفق الرجل چه لغوی او خرچ کوي غولره او سړے دینار هغه دینار دے ينفقو على عياله چه دې لغوی په خپل बाल بچو و دینار نو بیا ورته دینار دے ینفق هو لا دابته في سبيل الله چې دلګوی پخپل شوړ لوی باندې الله نارکه مجاهد د اغا است او لواخر او د پاره نور خدمت شې زونه علي د بهتین پیښې دایي چې راز jihad پانا کولې ودینار ینفقو علی اصحابہ فی سبیل الله نمبر کې اغ دینار دے چې لګوی پخپل مرګور باندې الله نارکه جہاد کی مرگوری دیو پو مجاہدین لگئی یا نور دینی کارو نے دیو پاوی کی پو مرگورو لگئی رواہ مسلمن وعن ام سلم رضی اللہ عنہ تو ام سلم رضی اللہ عنہ روایت تے قال ادا فرمائی قل تماویل یا رسول اللہ ایل اللہ رسول حلی فی بنی ابی سلمہ عجر آیا اشتا دے ما دفا رب بشود ابی سلمہ کے عجر ان انفقوا علیہن کذمان لگون پدوی د تا وی تومانان بچید بلخاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ پاتې جا نبی صلی الله علیه وسلم ته کاغسته وا ولستو د تاریکته هم هکزه ولا حَاكَذَا او نیم ذکر خدوم کی دویلر ادا کیه او داسې چې د دا ورځې او د ورځې په تالاش کې در په درګر انما هم بنی الہ حبیب دا خلما به شي په لوی دیور کوي عذاب الخاوند غولا دی ا فقال الله حبيب ورثت کی کمال لگے نو نعمل اجر تا پار پدی کی اجر اشتا لکی اجر مان فقط علیہ تا پار اجر اشتا ہا چتی لگے پدی پدی کی کم لگے نو پدی کی اجر متفقن علیہ وان صاد ابن نبی و قاسم رضی اللہ عنہ فی حدیث یہ طویل کہ صاد ابن نبی و قاسم رضی اللہ عنہ او حجز کے الذي قدم نا اغس و منله مختز پررکري في اول الكتابی في بعض ني فول کتاب ک په بعض دیت ک سررسول الله اصل الله سم قال له فرماوي دتا وإ کل تمم شقا ن فقط ببي ش هررج لګ نه وجه الله چت کا ل ب فغیبانې الله ایلا او جر تبیعات آلو پاوی جر در کولش دیو اجینا که او دی او دو پزان بوچ دی او دا پیو بال او عذاب دی دی بال بچ خرچاو دی دی پتی سنیت بچ نیشتا نو خوزستلی شو نیت نون ساجر ملاو نو شو او کدی دیو ایچینا داد اللہ دو طرف نپو مایو زمواری دا او داد ما دا پارا خیر خیرات دا له صار نارابس تخينه پوری قلیران ووی یو په دکان کیناسته په دامه عبادت سے او د غمال زما ته خیراتونو دیو خیرات سے لو بیاو دل په دې اجر ملای وي حتا ما تجعلو فی فی امراتکا وای کتی اون وړی راوال او د دختي دیوی په خپل کی کی نو په دې دم تاسو د الله په حضور کې اجر او سواب ملای وي متفقن علی وان ابي وحسيني البذري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ابي فرمائي اذا فقر رجل على اهله قال تشخرجه او سلهه په اهل عيال نفقه تن خرچا او يحتسبها ده په خیال و بسواب او غمان د ثواب او ده په ثواب لټي فهيه له صدقه مذاده کاره صدقه او خیرات متفق عليه <سر> رضی اللہ عنہما دا عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی کفاء بالمرء اسمن کافی دپیو سړی باندې ایو دای یعم یقوت دا چې دې زایتی حغشلرا چې دغه غید روزي او د رزق زمواروي الله رب العزت رازق ده خو د بعض خلکو په لاسو کې الله رب العزت به چارې زګر زولې بل پیجر ورکه لکه مثال پتوروانه فلار دے یاو المشرد اوز دې داسې طریقې سره کوي چې د څارو ورځې زمواروي دې لاس کې ده نو دے دا غی حقوق زایا کئ مثال پتور پلا دے جواریو کا بلبدملی ک شراب سکی سکی دا دا کی کوڈرز کی بشیت ال زایا ک ددا پاردا غرق کا تھے بعض اوقات کی ګور بعضدا سے نور خلق کی چلاغی پلا سو کہ الله د بازی رشتہ او د بازی غریبانان او رزق ګرځورے او دے اغی د زایا تو لو کوشش ک وہی کافی دیو شری د پاردا غنا ایو ذہی ام یکوت دا جزایت دی هغه څوک چې مې یکوت چې دا غي د روزی ذمواری نه د پلاس کی وی حدیثن صحیحن دا حدیث سیدی دی ورغه خلکم داخل بعض خلک پیږي سره سنو قران وی لين تنهای مقر نو کله پا تنها چې تل مټال کې کله پتنها چې تل مټال کې بعض غربانا نے امامان ديږي نو کی اول هغه خانی 200 روپیه او 200 روپیه څه شي 200 روپیه 200 روپیه دبال وبستر او گزارنه کی نو باید یو نو کې باید امامان مونږ تراشی د چا څالو میا د چا شپد شي دا ورته نه ورکای وي کفا بالمرئ اسمن ایذ یام یقوت الله تا پلاس پیدا او رزق درزو له او سره هغه زای کول بس دغه ګنا در کفستا باید اوقات کې شغل وکړ او تا و سرکار کئی بای سلیتن خاگانی نور کئی حدیث صحیحن لا حدیث صحیح رواہ ابو داود وغیرہ امام ابو داود ونور محدثینو ذکر کرے و رواہ مسلم فی صحیحی بمانا امام مسلم رحم اللہ پا قل صحیح مسلم شریف کی و جدی معنی ذکر کرے قالا فرمائیلی کفا بالمرع اسمن دېما مسلم رحمه الله الفاظ دا کی کافی دی یو ته دا ګونا اي يه به صاحب ميملكو قوتو چې د بن کی خوارا د اغشان چې د اغه د روزي الله ظاهرن مالک ګرځولې تنهاه ورکه مثال په تور بچول خرچند ورکه اي يه به صاحب ميملكو قوتو چې بن کی د اغشان چې د مالک د غیدو خراص کاک د موارد وعن ابی حریر رضی اللہ عنہ دعب حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تچ نبی ریح السلام فرمائے لی ما من یومن لشت یورد یسبح العباد فیه چس باکوی دا بندگان پاغی کی اللہ ملکان ینزلانی مگر یو دو ملائک دا نظم کی طرح کزی فیقوو احدو ما یوپا کی دسارنا تر ما خاموائی اللہم منفقا خنفا اے اللہ ورکی اغلگون کی تا خلفن نعم البدل ولو ورکی اللہ چنے جائز و روا زیونو کی لگئی پبال بچ لگئی تو پردو لگئی ندت دیخیخ بدلی ورکی ویقول الاخر او بلوی اللہم آعطی ممسکن تلفن اے اللہ تو ورکی اغبخلتا تباہی و بربادی پدی مال تباہی و بربادی راولی پداره ملائکه دعاګانی کی کی یو ځل نتیجه دا چې شي جده بخیل مال تباش پس طریقه تیمزي چې په خیر خیرات نی هغه په نور سوزي بیمارو دشمنونو تر بغنو دی باندې ختم شي یا بچي اورستو بیبيانو ورته دا سور کی چار وسو کی هغه وڑاو کی متفق علیه وعنه عن ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې نبی رې السلام فرمایلی دی الیت الاولیاء لاس پور تخیرون غرد من الیدی السفلاد لان دیلاسنا ورد آدب پاسا لاس ورکولو والا دی او لان دیلاس غختو والا دی نو یدی لاس وچت غرد من الیدی السفلاد لان دیلاسنا وبدع بمن تعول او شورو کا دہغشا بمن تعول یعنی چستا اہل و ده خرچه ابتدا د خپل اهل او عيال نکوه لچاليد ضرورتيات او نسيوا دا و عیال نو به نو نور غریب مسكين تورکا وخير الصدقه بهتري خيرات ما هغوي كان عن زهر غنان چې په او په نفس کې غنا موجود وي ای مثال په تر بهتري خيرات تا چې طالب دور او ضرورت مطابق پاج سباب ورکول او پریشان نيد بچو د پار در پر پا درګر جنا وَمَن يَسْتَعْفِفْ او چاچ چې زان سوال نه بچو ساتلو پشته خلاص نه او سوال لکې او خپل احتياج ما ته واد الله نه بل چا ته نو يعفّه الله الله به بچ ساتي وَمَن يَسْتَغْنِ او چا چې سوقل ارا غسوب چې طلب د بے پروايي د غنا کین یوغن هله الله وین دخن کو نه پرواکی رواه البخاری او د دې حدیث روایته امام بخاری رحمه الله دې حب و منل جیده وې باب د بیان د مال لغولو اغنا چې ور سره د سړي محبت وی و منل جیده او د پسندیدہ او د کر یا نه کوله کولې شې ورځ رب العالمین پلارک ورکه دا نه چې وښنه وکړکه کې هغه غوړو دی نو به بل ورکه رضی الله جن نه بهترين شې در رب العالمین پلارک لغول قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لې لم تنالوا البر لَمْ تَنعَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَخَافُونَ نشي راته ده سونه کويتا او په نیکۍ نشي حاصلول تر دې د هغه مال نشتا شور شرمینه را یعنی محبوب‌ترین شی داود رب العالمین فنا را کې لګیدا نشې بیکار او زیاتی او د غرضول شی ول الله لا را کې وقال تعالى او فرمایلی دی الله تعالی چې ویلي یا ایها الذين امنوا اے ایمان والوں انفقوا لکم من طيبات ما کسبتوا د پاک او حلال او هغه چې تاسو ګټلی و او موږ تاسو ته خریستی دی مو تاسو په ځمکه کې ځای پر ځای شوئ او ناپاک او خراب شی نه کړئ من هو الذي دغى رديو بیکار ان تنفقون تاثر الله لا رکی لغوی زکه سړی مال له خدا نپاره لګی لکه د ځان نپاره نو ردی بیکارا تو غرضو لشه دا الله پنو مرکل ني پکار وانعسن رضی الله عنه تابع رضی الله عنه د ویات قال وای ده رضی الله عنه هو ابو طلحه رضي الله عنه اكثر الانصار بالمدينه مالا دیر زیاد پان کی په پا مدینه کې د مال په اعتبار من نخلن دیر د کجرو بابو نو لوکل سیرایا ثراغ وکانا حب وموالی او دیر محبوب د مالی نو زدنا الیه ریتا بیروھا بیروھا باو وکانت مستقبل المسجد اولا بریتا اللہ اللہ دا او را جمعه تمه مخ مسجد نه ورې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تا الله حبیب به باغ تور جنکیدو ویشربو مما ان فیها اوسکلید ویشربو بما انکلید و بول فیها چې بدی کی وی طيبر خوږیو وبوی پاکیزه وبوی دا سیمه بارک باغ چې الله حبیب ګور دنکیدو دا وبو استعمالوړي قال عن سنان رضي الله عنه فلما نزلت هذه الايه كل شد الايات المباركه رازل را شلنت نالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لو جاء ابو طلحه راغ ابو طلحه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه الله رسول الله تعالى انزل عليك الله رب العزه رازل كده پتا شلنت نالوا البر مما تحبون اردیس تاسو په نکوي کې کمال درجي تنشه رسیدې تر څو چې لغول مونیا چې تر سور سره مين ساتي وا ان حب مال الی بیروھا او دېر محبوب ترین د مالون زمانہ مات بیروھا باغ دې وا ان صدقه لله تعالی داد الله د پاره صدقہ دا سو سو ګټي زو می ساتھم دديد نیکي او دديد دديد ذخیره کړو زه ارزو من دديده اجر پر را د دي راجر و ظہرها او دديده ثواب عند الله تعالی پریز الله فزوا ها یا رسول الله هي سو اراك الله نوبذ دعو لغوا ایر الله رسول القبزه کیت اراك الله تعالی الله قدرت دغه اغازي کی تقسیم کا سمعت چې الله تاسو له خدنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله رسول صلى الله عليه وسلم ورته وایي بخن دا خوشاله الفاظ دي بخن وهو ذا الكمال الرابح دا هو مال دې ګټ وراله ذا الكمال او دا مال ګټ وانه ګټيواله مال او ویچه الله لا رسولي او بهتري مال وي وقد سمعت ما قلت لما وارد الكتاب سوى وانني ارى اوزمى خدا رايدا انتج عليها في الاقربين دا تقسيم کدي يخلق فلوانو پمنسکي تا رشتداران دي غریوانان دي دایکي تقسيم کا نابوت الحرذی الله نو وفر الله وی جثم غتا سو فرمای اغا شان کو سنگ کو فَقَسَمَهَا بُوتَلَه لتقسيم كلو دابا غبوتل هرزي الله نو فيقاربه تخبل خلوانو کي وبني عمي يهود تر فزمانو کي تخبل تر زمان او خن خلوانو پمنس کي دا تقسيم کوم متفقن عليه قول الله صلى الله عليه وسلم د مشکل الفاظ معنا د تکمال في الصحيح رابح ورائحن اے پا باؤ یادوارو سر راغلے بائم وحدا وبریائل مصنع اے رابحن علیکنفو. یعنی گتب در کئی تا تفاید جدی و بے روحا دا یو باغی چودک جر وروی بکسر البا بے بے یعنی پا کسری دا با سرم دیم بے, بے روحا او بے روحا. فتح دا باو کسر دا باد دوارا پاکی من قول لی احله و اولاده الممیزین و سائر من فی رعیته بطاعت اللہ تعالی و عبادت بیان دو جوب دو حکم د یوشڑی کے احله خفل احل لرا بی بی و اولاده و اخفل اولاد من رکم اولاد الممیزین چه اغلی بیاده تمیز عمر ترسیده لی یعنی پخاو بچ پوئی یو خودو او ارماشون لی یو دا سیده چه اغلوی شناغته قرآن حکم د مز حکم لکرسو اتا عمر ذکر کئی چه او کالو قیبیا بچو اتا د موز حکم برقرار دی نو برقرار دا چې وو کال نو مخکی مخکی مزد کړي وصائر من فی رعیتہ او طول هاغہ تشدید پر عییت کی وی مشر مشرد کور او سوق د دلان دی ماته دی کشران دی نو دا بده واجب دی چې ورته حکم کوي د بتوا تعالی لا الله تعالی چې لوی دې د کتابداري و هم عن المخالفه او منه کئ بدوید مخالفت د الله او د الله رسول الله وتادیبهم و اتبادب هي و منعهم او منه کئ باغی من, با من ارتقا به منہینان هو د کولو د دا یو داسه کارنه چې داغین شریعت کې من راغلې داغین خدای له دا چې د مشر داغ نظریا د دا اخرت او د قبر جوړی مشر دین خبر وی او چې دا وخت له فسق فجور د تهي د وی او د ګناہوںو د جواز او د شرابو دغلاغان غلاگانو ماحول وی نا بخلو کو شراب ته مې دي تعلیم ورکړي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې و امر اهلک بالصلاه و خپل حاوی توي و امر حکومه کا اهله تخ فل اهل عيال ته دي بال صلات دي مز وسپر عليه ها او قلم پدي مسکول قائم او دائم شه د مز حکم کول وقاله تعالی الله تعالی شلويده يا ايها الذين امنوا ايمان ولو خو انفسكم بچ ک يخفل زانونا وَأَهْلِيكُمْ فِي الْأَهْلُ عِيَالِ نَارَنْ دَ جَهَنَّمْ دَ اُوْرْلَا دا سی اصباب و لورزکا دا سی تعلیم ورکا چه سبا دی ده جہنم دا سباب و لبشی و غصشه ده او قرآن و سنت بچی دا سی ساتو لکا پرهی دی چی تیوی <تصفح> وعن ابی حریر تا رضی اللہ تعالیٰ عنو تابو حریر رضی اللہ عنو نروایت تقا ر اخذ الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما ویلاواغست حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما اواظن رضی اللہ عنہما شو متمرتا یا وکجور من تمر صدقا داغک جرود دا زکاة نا ما شو فجعلها فی فیهی نپخلا مبارک کیوا چولا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لہا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وردو فرمائے و کې هغه لگا دا ارس توې شي دا یو کلیمرا چې ما شوند سن راټه اوا هغه دې مني کې ارمي به ها وي بشي دا غرزا ناغله خليله کې جره غرزولا اما علینتا بشي ته لطن شي الله حبيب ورته وي لا ناكل الصدقه چې موږ زکات واه مال نخرو تون کی زکات تویداد خن کو د معلومو خیره له او شان د نبی علیہ السلام او د اهل بیت لویو نداه غیوان الله حرام کړی وی اننا لا ناکل صدقه طالب تنیشته چمغه صدقه نخرو متفقن علیه نو ګره دا تر خو چې ما شون بچي لا مکلف نه ده خو مور او پلار باندې دا لازم دي چی یو شی حرام دې ناروا دې نو ما شوم دم داغه نملې کئ تقلید علماء ولیکلی 14 اسما ته کیسنګ مسعوده طریقه دا تبلیل ابن مخکی و نو بشا کئ نو ایمور ک ما شوم بچي وړو بوللو ته ک نو دې دې اهتمام بکئ سرزر ناری نه پار حرام نو ناری نه بچي ک ما شوم وی اوت فلا یا بدن کی سرزر چور مور افلار تی ګنہگار و قوله کیخخخ یقالو ویلی شویدی محدیسین وی بیسکان الخا چدا خاپک ساکن را ویقالو بکسرها معا تنوین او چاویدی چدا مکسورا دا سر تنوین ایکی خن کی خن وی کلمتو زجر او دای و کلمت رتل دا لسوبید ما شن پارا عن المستقضرات دا قبیح کاروننا یو ما شن کبیح کار کئی او لکه هرځوبه کړه غدم منې کول یو کلمه وی لدا په عربی کې راځي وا وقال الحسن رضی الله عنه سبيئا او حسن رضی الله عنه په دغه کې معشو واعدي حس عمر بن ابي سلم عبد الله بن عبد اسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي سر او مه سلام رضی الله عنها چې نبي اسلام نه کا لذا خپل فلاح دې ديمانان فاطم دره الله حبيب دې دای پروارش کول او ربي باغ چالهوي شيخ احمد طال نک او دا پرورشکي او خپل کې ورته پرکته وي قالا ما شوم وي كنت غلاما زما شلوم په هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم په جولاي او پرورشک دي نبي عليه السلام نو الله حبيب بززان خريوزه تو عام لكه ولما قال يدي او لازمه تطيش في صحفته که غرزی دوبا فقط الکی ما شوم جن اخلاص غرزی ده بل مخلزی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله حبیب ما یا غلام بچی سم الله تعالی بسم الله واکل بيمینیکا فقلاص بخراج وکل بما یلیک او خراج چتا لیدی دعاوی شما شمان کې نه عمر اولاد له فراق طریقو ارزی ده مسنون طریقې مطابق نو بچولې با شانداله مور کې چې په خیله اسورا بسم الله وایا او چکم کوم شي درته نږدې دی فما وای فرمایا ظلت تلك نعمتي بعض وې دې نفسه زماده paragraph طریقہ شفاء زه کاوله الله حبيب او دا غوې تعلیمات کو الله پزرو کې بوردن کول وای بس ذيون ل شمال ويدي فما ظلت تلك نعمتي بعض ویدہ دین اپس زمان دا خوراک دا سکاک دا طریقہ وا او د تیشو لفظ دی حدیث کی تیرشو الاغی مانا کئی ای تدور فی نواح صحفت زمالہ سنا پاغا طرافو دا پیالے کی گرزی دل, دل, دل اللہ حبیب ناگیر شاپیر اللہ اس مگرزا طرف لکھ را وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما تابدلہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تھی دے تمارو ددي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم له چ فرمایلي كلكم را انتاسه هر يوم مشور و كلكم مسئول الرايته دار يو نه پختنه وكي فبار در عيت داږي ال ما مراعن بادشاه حاکم رايده ومسول الرايته او جناب د ټول رايته پخسكي ديا اروساتي جوسره عادل دي د قوم مشور شو نیک ورنلو ده ده ده ده ده و لید یک وخت دې ورملي بد نصیب لري بیگې په خبره د تمام مسکینانو د تمام مظلومانو د دې ټولې تپوش پتی شي و مسئول یو شرع حاکم او مشرد په خپل کور کې و مسئول عن رعیتہ اذن دې خپل رعیت تپوش بتیږي والمرئه رعیت فی بیت زوجها او زنانہ یو قسم مشرد او محافظه د پکور د خاون و مسولتنا الریته او دنا وزید الریت تکوس کی چې تا مال جان د خاون دفاع او حفاظت کړی کنا والخادم راعن فی مال سیده یو خادم او نوکر دارعید دا او محافظ د پمال لخت مالک چې د لوکانه وال کړي د لسک کاروبار وال کړي ندانا چی دهو جب دعوانا میوکاو <مترجم> رضا خیرت نشتاو مسئولن الرعیتی او جنب در اخفل رعیت بارک تپوس کی فکلکم رائن و مسئول الرعیتی اریو پتاکی سناس رائی او اغنب در اخفل رعیت بارک تپوس کی متفقن <مترجم> علیہ نبی ان جدیہی رضی اللہ عنہ دا حضرت عمر بن شعیب نبی ان جدیہی رضی اللہ عنہ کی روایت سے قال فرمائے دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی مروا اولادکم بالصلاه و حکم مقیخ بالاولاد تا خل بچو تدمس واہم ابنا او سبع سنینا اودی یعنی روں د او کالو عمرله چې بچی ورسیږي نو بیا ورته د موز د کولو حکم کوي نو پکار کار دا د د و کالوونه مخکې مخفه بچوبانی موز د دوو دور کالو په عمر خو خوب بیا د موزه دا کېي ته امر دی ودر هم عليه د په مو نه ادا کولو هم ابناو عشرین چه دی بیا له س کاويله س شو موز نه نو مناسب سزا ورکوي هغه سزا شريعت مطابق وي بي. وفرقو بينهم في المزواجين اذن لثو قالو چېږي شي نورونه هين دي جدا کړي جداوال راولې کو مندوي کې فلمزواجين فبسترکه دلثو قالو نورونه هين دي دلثو قالو جوړونه د دې بیا یو بل نه جدا جدا ودی کی دا حدیث حسن دے پرواہو ابو داود دیس نادن حسن اما ابو داود رحم اللہ دا حدیث پسند حسن سر ذکر کرے وعن ابی سرعی صبرت ابن معبد الجوہنی رضی اللہ عنہ قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی عل و السبیع الصلاه تعلیم ور ما شونته د موس لسبع سنین چهره یاو کالو تعلیم ولور کایو حکم ولور مس کوي و ضربوه علیها ابن عشر سنه او حی دین فسبب ده ند ادا کولو د موس چې دا د ل حسن ولغوی داود مرو و السبیع د صلاه ارا سبع سنین حکم وکئی هغه ما شون ته د موسج کله او کال تورسی باب حق الجار والوصیت به باب د په حق دا واندی کی او د وصیت کولو بار کی د مبارک قال الله تعالی الله فرمایلی دی چې لوی د خپل کتاب عظیم کې وا عبد الله ولا تشرکو به شیان ای عبادت او بندګی کوي د الله او مشرک او ای د الله سره څه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اَوْ دُمور او بلار سرني کی کوي احسان کوي او بزل قربا او خاوند خپل ولای ولي ولیتا مال والمساکین یتیمانان او مسکینان والجار ذل قربا او گاونډی چ خاوند خپل ولای ولي رشتہ دار دې او گاونډین دې دغه حق نه شول بلکې دغه حق نه شول خپلان دې گاونډین والجار الجنوب او گاونڈی دا ارف گاونڈی دا ارف یعنی مثال په تور گاونڈی تا کرفا کیږي کی خو رشتہ دار دی نه و او مرغره له ارف دا ارف مرغره سه وي مراد خپلې بيبي دا یا مراد د دې نه هم سبق مرغره ته قرآن او دین او شوق در سره په دې ځکه لکه مرغلي دی یا سفر کاروبار کیوتا او تا مر گئے پس سفر کیدر سر سوک مر گئے دته وی وسوا ہے وابن السبیل او مسافر وما ملكت ايمانکم او ها غلامان وین زی شمالکان شییدی خلاصن استاسو وعن ابن عمر وعائشہ رضی اللہ عنہما عبد ابن عمر او ادره تم المؤمنین رضي الله تعالى عنهم روایت ہے قال ادا ضوال فرمائی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي ما قال جبريل يوسيني هميشه جبريل عليه السلام چې وصيت کوي ما ته د گاون دي بار, بار بار راضي حتا ځننته تر دي چې ما خیال وکړه انهو سيو ور چه ده گاواندی چه ده نو سی ورس و زرگه چه ده نو بوارس کی و ایدارات را فکر پیدا شو چه ده چه تک و میراس کی سدار نشی متفقونه لینه گاواندی دیر لی حق دیودا حدیث کراغلی دی رنده میدان ده محشر که جگره تا به گاواندی روزی اونم دنور و گناهونو سرا گاواندی ده گناه معاما شوی چه گاواندی منتنگ کور کی گاواندی دیز مکی کی گاواندی دیر عدا او خپل از مکه وی خلق د گاونډي حق ته پورته نکريږي بازی را سیږي پورته غورځيږي خوینا پرې نشره غورځيږي در باندې خو جوړې ولاې به انتحاب انصافی دا عدا دنیا خو به چې سبا اسلام کشمذ نه او چې تسبیح له اوږې لري طریقې او گاونډي ورنه پریشان رې چې تسبه کوو کو تسبیح نور گاونډي پریشان رې هجي وړ نه او زنانه داو بل گاون دي تنگ دي ناري نه داو بل تنگ دي نو سارا د منځو نو سره د دې د دینو په لاره جهنم ورته شي متفقون علیه دانو حدیث رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دی یا ابا ذر دینیه اطبخ تا مرقته کالیاچه پاتس شروعا لوفاک ما هار یو خیال یو پکید گاونډي برا خواچو احد جیرانک او خیال کا د خپل گاونډيان د مثال په تور باندې صفخه په پخه او پای کې شروعا کې نو یو د دې احادیث روایت има او په روایت روایت کراغلي د لهود دي اسلام رحم الله انا ابي داوود رضي الله عنه روایت سے قال نے فرمائی ان لم اوثانی وہی خلقو زمادوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما توصییت اذا توظ کل شروعہ او دیدریک اہل بیت من جیرانك اغا اہل بیت تو د گاوندیاں استانا نفع اشبهم منها بمعروف